QIRXINCI MƏZMUR Musiqi Rəhbəri üçün Davudun Məzmuru Rəbbi səbr edərək güzlədim, Mənə tərəf dönərək fəryadımı eşitdi, O məni çamırlı quyudan, Lilli basaqlıqdan çıxartdı, Ayağımı qaya üzərində bərkiddi, Hər addımımı möhkəm etdi dilimə yeni bir nəğmə verdi. İlahi ilə Allahımıza həmd etdim. Bax, nə qədər adam bunu görəcək, qorxub Rəbbə güvənəcək. Rəbbə ümidlə narxalanan, təkəbbürlüləri üz tutmayan, bütlərə aldananlara qoşulmayan insan nə vəxt Ya Rəbb Allahım, Sənə bənziyən yoxdur Bizə aid xarikələrin Düşüncələrin çoxdur Onlardan danışmaq istəsəm Belə deyərəm Sayı hesabı yoxdur Qurbandan Təqdimdən xoşun gəlmədi Yandırma qurbanı Günah qurbanı tələb etmədin Amma mənim qulağımı açdın O zaman dedim. Budur, gəlmişəm, sənin tumarında mənim haqqımda yazılıb, Ey Allahım, sənin iradəni yerinə yetirmək mənə zövq verir, qanunun qəlbimdədir. Cəmaat arasında salihliyini car çəkdim, Yarəb, sən bilirsən ki, ağzımı yummadım, salihliyini qəlbimdə gizlətmədim, Xilaskar olduğunu, sədaqətini söylədim, Cəmaatdan məhəbbətini, həqiqətini gizli saxlamadım. Ya Rəb, mərhəmətini məndən əsirgəmə, Məni daim məhəbbətinlə, həqiqətinlə qoru, Çünki sonsuz belalar ətrafımı bürüdü, Günahlarım mənə sarıldı, görə bilmirəm, Çünki məndə ürək qalmadı, Onlar başımın tükündən çoxdur. Ya Rəb, lütfünlə məni xilas et. Ya Rəb, dadıma tez çat. Canımı almaq üçün qəst quranlar, Qoy utanıb biyabır olsunlar. Pis günümdən zöv qalanlar Geri qovulub rüsvay olsunlar. Mənə aha, aha deyənlər, Xəcalət içində çaşıb qalsınlar. Lakin səni axtaranlar, sənə görə qoyşad olub sevinsinlər, Xilaskar olduğunu sevənlər daim qoy ucalsınlər, desinlər. Budur, bir məzlum bir fəqirəm, lakin xudavənd qayıxıma qalır. Köməyim, xilaskarım sənsən, ey Allahım, ləngimə,